«Привіт, яка несподіванка! Що ти тут робиш, мух? Усмішка миттєво зникла з обличчя кари, коли вона відчинила двері ширше, і світло з коридору освітили очі Піп. Вона зрозуміла. Піп знала, що вона зрозуміє. Не просто подруга, а майже сестра. В очах Піп щось було не так, десь глибоко за ними. Відбиток цього довгого, жахливого дня, і, звісно, кара знала. Але вона ніколи не повинна знати всього, Лише частину, як і всі інші. Незнання захищало їх від неї. «Що трапилось?» Спитала кара, її голос став нижчим. «Що сталося?» Нижня губа піп затремтіла, але вона стрималася. «Я, я...» – почала вона тремтячим голосом. Розривалася між потребою у карі і бажанням уберегти її, уберегти від себе, між старим звичайним життям. От воно перед нею моргає і тим, що залишилося зараз. Мені потрібна твоя допомога. Ти не зобов'язана погоджуватися, можеш сказати, щоб я пішла, але, звісно, перебила її кара, поклавши руку їй на плече і провівши через двері. заході. Вони зупинилися у коридорі, погляд кари був серйозним, яким Піп ще ніколи не бачила його. Що трапилося? Спитала вона. Зраві все гаразд. Піп похитала головою, шморгнула носом. Так, ні, з раві все добре, це не пов'язано з ним, з твоєю сім'єю, ні, з ними все гаразд, відповіла Піп. Просто я хочу попросити тебе допомогти з однією справою, але ти ніколи не повинна знати, чому. Ти не маєш мене питати, і я не зможу тобі розповісти. От ліг раптово затих звук телевізора, пролунали кроки. О, чорт, тут же не Стеф. Ні-ні-ні, більше ніхто не повинен знати про це, лише ті, хто шукав би Піп, якби вона зникла. Це була не Стеф. Наомі з'явилася у коридорі, піднявши руку у невеликому вітанні. Піп не думала, що Наомі буде тут, вона не планувала цього. Але тепер, коли подумала, все було добре, Наомі... Теж одна з них, теж вплетена у це замкнене коло. Якщо Кара, сестра, то й Наомі теж. І Піп уже не могла не залучити її, План змінився, щоб охопити ще одну людину. Кара не помітила свою сестру. «Що ти таке, Мелеш, Піп?» – терміново сказала вона. «Я ж сказала, я не можу тобі розповісти, я ніколи не зможу розповісти». Їх перебив не голос Наомі, а різкий, високий рінгтон у кишені Піп. Її очі розширилися, як і у кари. «Вибачи, я повинна відповісти», – сказала Піп. Потягнулася до запасного телефону і прийняла дзвінок. Відвернулася від кари і піднесла маленький телефон до вуха. «Привіте», – сказала вона. «Привіте, це я», – почувся голос Конора на іншому кінці. «Все добре?», – спитала Піп і чула, як позаду Наомі питає Кару, що тут відбувається. «Так, все нормально», – відповів Конор трохи задиханий. Джеймі везе нас у Вайкомб, телефон на місці за тим першим каменем, ми не заходили у ворота, навіть не дивилися. «Все чисто, дякую», – сказала Піп, полегшено видихаючи. «Дякую, Ко». Вона мало не вимовила його ім'я, але вчасно зупинилась, швидко глянувши на Кару і Наомі. «Вони не повинні знати, хто ще залучений. Так буде безпечніше для всіх. Це останній раз, коли ми говоримо про це. Ніколи цього не було, зрозумів? Не згадуй про це». Ні телефоном, ні в повідомленнях, ні навіть між собою. Ніколи, я знаю, але Піп перебила його. Я зараз покладу слухавку і хочу, щоб ти знищив цей телефон. Зламай його навпіл і сім-карту теж. Потім викинь у громадський смітник. Так, так, добре зробимо, сказав Конор, а потім до брата. Джеймі, вона каже зламати телефон і викинути в смітник. Вона почула віддалений голос Джеймі крізь шум коліс. «Вважай, що вже зробили. Мені треба йти», – сказала Піп. «Бувай, буває». Таке звичайне слово для такої незвичайної розмови. Піп закінчила дзвінок і опустила телефон, повільно обертаючись до Кари і Наомі, які стояли за нею, з однаковим виразом розгубленості і страху в очах. «Що за чорт?» – сказала Кара. «Що відбувається? З ким ти розмовляла? Що це за телефон?» Піп зітхнула. Колись вона розповідала Карі про все, навіть про найдрібніші події дня, а зараз не могла сказати нічого. Нічого, окрім її частини. Між ними виросла стіна, якої раніше не було, міцна, невимовна. «Я не можу тобі цього сказати», – сказала Піп. «Піп, ти в порядку», – втрутилася Наомі. «Ти нас лякаєш, вибач, я…» Голос Піп зірвався. Вона не могла це зробити, вона хотіла пояснити, але план цього не дозволяв. Їй треба зробити ще один дзвінок. Просто зараз. Я все поясню за хвилину, настільки, наскільки зможу, але спершу мені треба подзвонити ще одній людині. «Можна я скористаюся вашим домашнім телефоном?» Кара моргнула, а брови Наомі зійшлися, затіняючи очі. «Я нічого не розумію», – сказала кара. «Це займе дві хвилини, потім я все поясню. Можна скористатися телефоном. Вони кивнули, повільно і невпевнено». Піп поспішила на кухню, чуючи, як вони йдуть слідом. Вона кинула рюкзак на одне з обідніх крісел і розстебнула передню кишеню, діставши візитку Крістофера Епса. Взяла трубку домашнього телефону Варт і набрала його номер, запам'ятовуючи по три цифри за раз. Кара і Наомі стежили за нею, поки вона підносила трубку до вуха, а у вухах дзвонило».